Kapitola 9. PÁPA Vago zlo. Verš 116. Abhitaretha kaliyne pápa citan nevaraje, karoto punyang Pápasming ramati mano. Neváhej v konání dobra a odvracej mysl od zla. Kdo váhá v konání dobra, jeho mysl najde zalíbení ve zlu. Verš 117 Pápanči puriso kajirá nanankajirá Natamhichandangajrata, dukho papasa Učajo. Vykonal-li člověk zlo, nechť ho již nekoná znovu a znovu, nechť nemá vůli ho dále konat, neboť nahromadění zla je utrpení. Verš 118. Punjanči puriso kajra, kajra nang Tam tamhichandang kajratha suko punjasa učajo. Vykonal-li člověk dobro, nechť ho koná znovu a znovu, nechť má vůli ho dále konat, neboť nahromadění dobra, ještě stí. Verš 119: Pápo Pipasaty Bhadrang, jáva pápang na padčaty, jadáča padčaty pápang, adha pápo pápány pasaty. I zlý člověk zakouší dobro dokud jeho zlo neuzraje. Když však jeho zlo uzraje, pak zlý člověk zakouší zlo. Verš 120 Bhadro pi pápang jáva bhadrang na patčaty. jadáča pačaty bhadrang Atha bhadro bhadrány pasaty I dobrý člověk zakouší zlo, dokud jeho dobro neuzraje. Když však jeho dobro uzraje, pak dobrý člověk zakouší dobro. Verš 121 Máva manítha pápasa namantan ága misati Uda bindu nipá udakum bhopi púrati Báló púrati pápasa thókám thókám pi zlé skutky, nic z toho se mi nevrátí. I kapky vody padající vodou džbán naplní, tak naplní se pošetilec zlem, když trošku po trošce ho nahromadí. Verš 122 Máva maníta ponjasa namantang ága misati. Uda bindu na udakum bhopi purate. Dhiro purate poňa sa, thokam pi achinam. Nepodceňujte dobré skutky, nic z toho se mi nevrátí. I kapky vody padající vodou džbán naplní, tak naplní se moudrý dobrem, když trošku po trošce ho nahromadí. Verš 123 Váni Jóva bhayang Magkang Appasadho Mahadhano Visang Jívituká Móva Pápáni jako se vyhne obchodník k nebezpečné cestě, máli malou karavanu a velký majetek nebo člověk milující život se vyhne jedu, tak je třeba vyhýbat se zlu. Verš 124 pánim hiči vano nása harejja pánina visam, nábanang man veti, nathi pápang akubato Když ruka není poraněná, může tato ruka nést jet a jet do rány nemůže proniknout. Tak zlo nemůže postihnout toho, kdo ho sám nekoná. Verš 125 Jo apadutthasa narasa dusati suddhasa posasa ananganasa taméva balang pacheti pápang sukumo rajo vátang vakit Ublíží-li někdo neskaženému člověku nebo čisté osobě bez poskvrny? Vrátí se toto zlo pošetilci zpět jako jemný prach vržený proti větru. Verš 126 Gabhamiky uprostřed džanti, Nirajang, Pápa kam Sagang Saggang, Sugatino, jamty, pariny banty a násavá. Někteří se znovu zrodí v lůně. Vykonavatelé zla se ocnou v pekle. Ti, kdo správně postupují, půjdou do nebe. Prostí zákalů, Dosáhnou úplného odpoutání. Verš 127 Na Antaliky, na Samud Majhy, na Pabetánang Vivarang Pavisa, na so Jagaty Padeso, Jatatatito Muči je Ani v nebeském prostoru. Ani uprostřed oceánu. Ani když člověk odejde do horské jeskyně. V oblasti tohoto světa nenajde místo, kde by mohl spočinout a uniknout svým zlým činům. Verš 128 na Antalike, na samud Mažhe, na Pabatánang Vivarang Pavisa, na vydžatý jsoužagaty paddeso Jatatitang na Ani v nebeském prostoru, ani uprostřed oceánu. Ani když člověk odejde do horské jeskyně.